Ta, gurekin dugu telefonoaren beste aldean irungo bilgune feministako oiana, Arratxaldeon, oiana? Arratxaldeon. Tira ba, gorko deialdiari dago kionez, e, irunen edo txingudin, hobesateko esateko, zaudete deitzaileen artean, e, bada, hor e, mugimendu zabal bat, ez da? Bai, bueno, Gorko Manifestazioa Txingudi Antisexista Koordinadorak behitu du eta Txingudi Antisexista 17 herri eragile osatuta dago. Bertan daude eh Komisiones eta LAB sindikatuak, herriko e, auzo ikartegeienak, e, bertako emakume talde geienak eta e, ba ONGak eta bestelako eragileak ere. Zein dire, ta zein dire zuen aldarrikapen nagusia gaurko egunerako martxoren 8rako zeinda zabaldu nahi duzuen mezua edo zabaldu nahi dituzuen mezuak? Bueno, ikusten dugu egungo egoera politiko eta sozialak, e, ber rekorterak tartea eskintzen duela eta hor ikusten dugu, ba bai langabestiarekin edo bai plandeatzen diren murrizketa ekonomikoekin edo, ba hor pegilatzena edo emakumeok sufritzen dugula. Eta aldarrikatu nahi deguna da, oza, orain arte eskuretutako eskubiak dela galtzeko prest eta ba, orain dikere asko ditugula lortzeko eta horiek ba, borokan jarraituko degula. Eta horretarako badenak elkarrikin hori da gure aldarrik apena. Izen, eh, koordinadora, koordinadora hori ezta bakarrik sortu martxuaren zurtzirako ezta? Badire beste enbate gai edo bada horre eh, protokolo bat ezta martxan? Hori da, sortu, sortu genuen pasaden azararen ogeita bosterako. Ba, eta bereziki emakumeen indakedia kontra egiteko. Hor, e, elkartu garen eragile guztiak batekin dugu protokolo batekin, eta e, e, Euskal Herrian emakume bat indarkeri e, maitxustagatik hiltzen dutenean, edo eta e, irunen e, erasos egizan larri den batean denean, bagoita lau hortutara aterazen gara guztiak batera kalea. Hori da, zinatugun protokoloa, hori da, zoritxarrez, nei baienguegiago ta martxan jarri bar izan dugun protokoloa eta gaur ba martxoak 8an alaitzuago ba, batean edo edo ez eh ba, erasos existekin edo ba, nahi dugu berriz guztion artean e, eskua eman eta ba era alaitzuago batean edo gure emakumeen eskubideak aldarrikatu. Gatortzen ordun e, gaurko deialdira aurko mobilizazioa manifestazio en alaya dituzua ez ta? Bai me jenoen desberdina izan beti biltzengarenean biltzengara eraso sexistabate edo edo bildako bat dagoenean eta arduan hor ba, ba pozarako edo alaitesuneako tarte gutxi egoten da baina gaurkoa ere ba eskubiak aldarikatzeko eguna izatez gainera ba lortutakoa edo borroka feministak egindako lana goraipatzeko eguna ere bada Eta horregatik, baina bueno, ba, bintzat, musikarekin eta malabarekin eta horrela ere bauztartuko ditugu aldarrikapen horiek. Edarki bat, elkatzketa motxonekin e, bukatzeko, balda beste deialdirik e, martxoaren sortzian inguruan edo zuen partetik, bada, bestelako mezurik edo? Bai, bueno, gukorko eguna e, guztiekin batean ospatzeko proposatzen genuen, eta horregatik anba txingi antisekista koordinadorak egiten duenarekin bate egiten dugu, eta bestela, ba, irungo belgune feministakia bereziki, ba, larun batean, ba, da feminista antolatu du, eta ba, torren larun batean, e, hilaren amazazpian, e, feminizmoren historiatikan, e, ibilealdi bat ingo dugu irunen zehar, ba, pausokagako nantzariekin batera eta amau eta gaur amaitzeko gazpetean kristo jaialdi feminista Osongi ba, bi deialdi hoiek gogoan ditugula ba eskerrik asko hoiana gurekin zitategatik ta Laistra arte Son deskrekaskatu ei eh.